Я мовчки дивився на неї, і вона довго витримувала цей погляд, аж поки зітхнула. «Сергійко, я вагітна!» «Та ну! Оце тобі і ну! І не від тебе!» «Ти впевнена?» Я знову спробував спіймати її погляд, але вона не підвела очі, а тільки кивнула. «І коли це сталося?» Запитав я і одразу пригадав останню сварку з приводу розділу майна. а вона посміхнулася, немов би прочитавши мої думки. «А як же я?» – запитав, відчуваючи, що остаточно втрачаю ґрунт під ногами. «Візьмеш собі іншу, молодшу». «Де?» «Та будь де, почни секретарки». І щоб обов'язковувала щоденник у журналі передачі справ. Я відчув, що в грудях забракло повітря. Очі самі собою наповнилися вологою. Оцього тільки не вистачало – заплакати на плечі в коханки. «Повір, я зробила все, щоб моя зрада мінімально відбилася на тобі», – сказала Катька. Глибокий видих через ніс зазвичай тамує емоції. Допоміг він і цього разу. «Та оближ! Це правда!» З цими словами Сапула підвелась і повільно попрямувала до дверей. Я бачив її краєм ока, не обертаючись. Почуте крутилося в голові і ніяк не хотіло укладатися у рамки. Здається, в орлянку програв все-таки я, хоч монетку кидала Катька. А вона тим часом зупинилася на порозі, теж не обернувшись. «Вибач, що я так...» – кинула через плече. «Потім окремо подзвоню, щоб попрощатися». Останні слова прозвучали настільки несподівано, що я знову не знайшовся з відповіддю. Тільки мовчки спостерігав... Як моя заступниця у приймальні вдягає пальто, а потім зникає за вхідними дверима. Мимоволі глянувши у вікно, я побачив, як міцний лисун на стоянці відкриває перед нею дверцята сріблястого джипа. Здається, цей персонаж був колись мені рекомендований в якості власника страхової компанії. Тим часом лисун умостився за кермом і машина, стартувавши з прокрутами, стрімко вилетіла з тісного подвір'я. Воно-оно як виявляється. А ще казала, що він не гонщик. Я йшов від метро Арсенальна вже звичним маршрутом, вниз до Хрещатика. За останні кілька днів я проходив тут стільки разів, скільки, мабуть, за все життя не спромігся. І вдень, і ввечері, і вночі, коли ще працює метрополітен, і рано вранці, коли він тільки-тільки відкривається. Зараз навкруги юрмилися люди. Вони займали обидва тротуари і навіть одну смугу проїжджої частини. Але водії переносили це спокійно, хіба що пригальмовуючи перед найбільш нахабними, сурмили у простір трискладовий пароль опозиції. Па фа, фа фа Ющенко! Па фа, фа фа На антенах машин були пов'язані помаранчеві стрічки. На гілках дерев у Маріїнському парку були пов'язані помаранчеві стрічки. На головах та руках перехожих, на нашийниках собак, на балконах, перилах, дверях. Скрізь, де тільки можна, виднілися ознаки нової помаранчевої моди. У вітринах крамниць манекени хізувалися помаранчевими светрами та рукавичками. Хлопці, пов'язані помаранчевими шарфами, несли в руках вудки з помаранчевими прапорами і написами «так». Слово «так» виднілося повсюдно. Надруковане на дощовиках, вишите на шапочках, намальоване на саморобних плакатах, немовби мантра таємної релігії, ознака належності до обраних, точніше до тих, хто обирає. Я приїздив сюди кожного разу і знову бачив те саме: стрічки, прапори, плакати, тільки їх з кожним днем ставало все більше, немовби в місті вибухнула вантажівка з апельсинами. Я вертався до свого офісу. І по телевізору знову бачив стрічки, шарфи, гасла. «Так, Одеса! Так, Кременчук! Так, Іванівка! Так, Васильівка! Львів, Новопетрівка, Донецьк, Крим, Ужгород!» Під ногами танула снігова каша, мороз кусався, як собака, але люди посміхалися одне одному, давали дорогу, підтримували, щоб не послизнутися. Я піймав себе на думці, що ніколи в житті не бачив стільки посмішок одночасно і ніколи не думав, що люди бувають такими гречними. Я дивився навкруги і не впізнавав людей, жодної п'яної пики, жодної агресії, жодного матюка. Невже їх справді в Україні? Чи це чиясь вигадка? Звідки вони усі взялися? І де були тиждень тому? Сиділи у засідці, на підпільній базі під керівництвом іноземних інструкторів, навчалися бути людьми. А може це я живу у іншій країні, якщо не роздивився усього цього навкруги? Я вже кілька днів блукав Майданом, намагаючись зрозуміти, що відбувається. Бачив ряди щитів на Банковій, за якими ховалися омонівці у шоломах, крази з піском на перехрестях, і революціонерів, які недбало пересміювалися між собою. Жартували, але не наче древньоримські легіонери плече до плеча змикали лаву і рішуче робили крок вперед при першому ж підозрілому поруху з боку міліціонерів. Чув відчайдушне скандування без провокацій, яким люди підбадьорювали себе у хвилини розгубленості перед невідомою загрозою. Міліцейські автобуси чатували у кожному подвір'ї навкруги Кучмівського лігва. Бачив службу, яку серед ночі правив у мегафон ПІП просто перед ними рядами щитів і дівчат, які співали омонівцям пісень, а ті пританцювали в такт, чи то від холоду, чи від того, що частина з них теж була дівчатами, курсантками Харківської юридичної академії, а жінки люблять танцювати. Годинами я блукав хрещатиком, намагаючись з'ясувати таємні пружини того, що відбувається, зазирав людям в очі, щоб прочитати там щось, а вони просто усміхалися мені у відповідь. Я був свідком того, як демонстранти кинулися голіруч зупиняти автобус з кримським ОМОНом, який вирішив виїхати з подвір'я. Як плечами, руками, спинами чоловіки тримали багатотонну машину, не даючи їй рушити, аж поки якийсь ненайбідніший революціонер загородив виїзд своїм звіроподібним джипом. І як пізніше кримські ОМОНівці з переможеного автобуса ходили по бутерброди до харчопункту Помаранчових. Бо, як з'ясувалося, Кучма не подбав про те, щоб його захисники мали що їсти. Я теж живився бутербродами та пиріжками, пив чай та розчинну каву з пластикових склянок, зі столів, з яких годували революціонерів, з польових кухонь на Майдані, з рук пенсіонерів, що пригощали усіх охочих принесеним з дому. Повз мене крокували колони львівських студентів, скандуючи «Ківалов, підрахуй! Кучму на нари, підемо на пари!» Я заходив до захопленої будівлі Київської мерії і спостерігав, як люди в повалку сплять на лискучому паркеті парадної зали, куняють у у кутки кріслах, а на сцені за білим роялем молодий революціонер одним пальцем підбирає червону руту. Я обчислив систему нічної охорони наметового містечка. Двійки та трійки революціонерів контролювали усі вулиці та провулки, Змінювали одна одну і грілися у маршрутках із вімкненими двигунами, що попри таке отнічне чергування, о шостій дисципліновано виїздили на маршрут, бо майдан майданом, а заробляти треба. Бачив, як машина ДАІ заблокувала бічний виїзд з адміністрації президента, чекаючи, поки пікетувальники обшукають кузу вантажівки, що виїздила з господарського подвір'я, і тільки за командою хлопця з помаранчевою пов'язкою від'їхала, даючи дорогу представникам законної влади.